的 la bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo na milele. Karibu sana rafiki mpendwa katika kipindi hiki cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi. Tumrudie Mungu kwa shukurani tukijua ni yeye ameyatenda yote. Ninamshukuru Mungu kwa kutupa neema ya kuzisikia habari njema za wokovu na ukombozi wake katikati ya dunia iliyojaa habari mbaya za uzuni na shida. Nina Bwana kwa ajili ya damu ya Yesu Kristo inayonena mema kwa ajili yetu kinyume cha manuizo na viapo vya adui anayetafuta kutuharibu na kutuangamiza. Ninamhimili Bwana kwa ajili ya mamlaka aliyotupa kwa jina la Yesu ya kumshinda huyo adui shetani kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wetu. Jina la Yesu Kristo litukuzwe milele. Rafiki mpendwa Tafakari tulionayo inasema tujifunze kupokea kwa imani yale tuyaombayo. Tujifunze kupokea kwa imani yale tuyaombayo. Ukitafakari kichwa hiki utagundua kwamba kuna uwezekano wa mtu kuomba na asijue jinsi ya kupokea kile alichoomba. Kuna uwezekano wa mtu kuomba na asijue jinsi ya kupokea kile alichoomba. Maana yake mzigo Unaweza kuja mpaka bandarini lakini mtu akawa hajui kama umeshatumwa kwake wala umeshafika bandarini mzigo unaweza kuja mpaka bandarini lakini mtu akawa hajui kama umeshatumwa kwake wala umeshafika bandarini akaendelea kuomba na mzigo wake ukabaki bandarini jumla akaendelea kuomba tu na mzigo wake ukabaki bandarini jumla Laite kama angejua mzigo umeshafika. Laite kama angejua jinsi ya kufuata huko, asingeendelea kuomba na kusubiri angeufuata mara moja. Hiyo ndio hali alionayo mtu anayejua kuomba lakini hajui kupokea kwa imani yale ayaombayo. Hiyo ndio hali alionayo mtu anayejua kuomba lakini hajui kupokea kwa imani yale ayaombayo. Rafiki mpendwa tofauti ya imani ya mtu anayejua kupokea na ya yule asiyejua kupokea ni sawasawa na tofauti ya imani ya Ibrahim na imani ya Tomaso tofauti ya mtu anayejua kupokea na mtu asiyejua kupokea ni sawa na tofauti ya imani ya Ibrahim na imani ya Tomaso imani ya Ibrahim inapokea kabla haijatokea imani ya Ibrahim inapokea kabla kilo kila unachoomba hakijatokea imani ya ibrahimu inapokea kabla ya kutokea imani ya tomaso inasubiri itokee kwanza ndipo ipokee imani ya ibrahimu inapokea kabla ya kutokea imani ya Tomaso inasubiri itokee kwanza ndipo ipokee imani ya ibrahimu inapokea kwa kumwamini mungu anayefufua vilivyokufa na kutaja visivyokuako kana kwamba vimekuwako. imani ya Ibrahimu inapokea kwa kumwamini Mungu anayefufua vilivyokufa na kutaja visivyokuako kana kwamba vimekuwako. imani ya Tomaso inasubiri ione vimefufuliwa kwanza na visivyo vimeku vimekuepo vime ndipo ipokee imani ya Tomaso inasubiri ione vimefufuliwa kwanza na visivyokuako vimekuwepo dipo ipokee. Imani ya Tomaso ni ile inayosema, mimi nisipoziona ziona mikononi mwake kovu za misumari na kutia kidole changu katika mahali pa misumari na kutia mkono wangu katika ubavu wake, mimi sisadiki hata kidogo. Imani ya Tomaso ni ile inayosema, mimi nisipoziona ziona mikononi mwake kovu za misumari na kutia kidole changu katika mahali pa misumari na kutia mkono wangu katika obavu wake, mimi sisadiki hata kidogo Yohana sura 20 mstari wa 25 Imani ya Ibrahimu ni ile Yesu aliosema wenye nayo wanaheri Imani ya Ibrahimu ni ile Yesu aliyosema wenye nayo wanaheri alipomwambia Tomaso wewe kwa kuwa umeniona umesadiki. waheri wale wasioona wakasadiki wewe kwa kuwa umeniona umesadiki. waheri wale wasioona wakasadiki. Yohana 20 mstari wa 29 Rafiki mpendwa dunia inataka kuona ndipo iamini dunia inataka kuona ndipo iamini ndio maana kuna msemo unaosema sin is believing Sin is believing ikimaanisha kuona ni kuamini lakini imani ya kupokea yale tuya yaombayo kwa Bwana inasema believing is seen. Believing is seen. Maana yake tunapaswa kupokea kwa imani kwanza ndipo tutakapoona kwa macho. Pokea kwa imani kwanza ndipo utakapoona kwa macho. Rafiki mpendwa, msingi wa imani ya kupokea unajengwa juu ya uaminifu wa Mungu kwa ahadi zake msingi wa imani ya kupokea unajengwa juu ya uaminifu wa Mungu kwa ali zake kama Bwana amesema hivyo ndivyo ilivyo kiwe kimetokea au hakijatokea kama Bwana amesema hivyo ndivyo kilivyo kiwe kimetokea au hakijatokea lakini kama amesema amesema imani ya Tomaso inataka kuona kwanza kimetokea ndipo iamini rafiki mpendwa kama unasubiri uone kwa macho ndipo umshukuru Mungu huna imani ya kupokea kama unasubiri uone kwa macho ndipo umshukuru Mungu huna imani ya kupokea kama unasubiri uone muujiza ndipo uamini huna imani ya kupokea kama unasubiri maumivu toweke, ndipo ukiri uponyaji huna imani ya kupokea hiyo ni imani ya Tomaso sio imani ya Ibrahimu imani inayosubiri kwanza kitokee ndipo ipokee ni imani ya Tomaso sio imani ya Ibrahimu imani ya Ibrahim inapokea kabla hakijatokea na Mungu anataka tuwe na imani ya Ibrahim. Inayo taja ya yasiyo kwako kana kwamba yame Inayoona uponyaji kabla ya kupona. Inayoona ushindi katikati ya vita. Imani inayotafuta neno na siyo miujiza. Imani inayo liangalia neno pasipokujali hali ya mazingira yanayoonekana. Imani inayosema mada lipo neno la Mungu linalo sema hivyo ndivyo ilivyo maada lipo neno la Mungu linalosema hivyo ndivyo ilivyo kama kwa kupigwa kwake mimi niliponywa basi nimeponywa. hata kama kwa jinsi ya mwili ninahisi kuumwa kama kwa kupigwa kwake Yesu mimi niliponywa basi nimeponywa. hata kama kwa jinsi ya mwili ninahisi kuumwa ule uponyaji ulio rohoni utapenya hadi kudhiirika mwilini kwa jina la Yesu Kristo ule uponyaji ulio rohoni utapenya hadi kudhiirika mwilini kwa jina la Yesu Kristo jina la bwana litukuzwe milele tuombe tunakushukuru kwa moyo wote mungu mkuu na baba yetu wa mbinguni wewe utupendaye kwa jina la Yesu Kristo Tunakutukuza na kulisifu jina lako kuu linalopita majina yote. Jina la Yesu Kristo, kwa kuwa kwa yeye huyo umetujalia vyote vilivyovema. Tunasema asante Bwana. Tunakushukuru kwa kuamsha imani ya Ibrahim ndani ya mioyo yetu. Imani inao kuangalia wewe Mungu unayefufua vilivyokufa na kutaja visivyo kwako kana kwamba vimekuwako. Imani inayopokea kabla ya kuona. Imani iliyojaa nguvu ya neno lako. Jina lako litukuzwe Mungu mkuu na baba yetu wa mbinguni. Tunakuomba kwa roho wako mtakatifu, utusaidie kulisikia na kulielewa somo hili ili tuweze kupokea mema yote uliotukirimia. Kwa jina la Yesu Kristo. Tufundishe ero Roho mtakatifu kusimama kwa imani na neno la Mungu kwa habari ya mambo yetu yote. Tusijisumbue wala kujifadhaisha kwa jambo lolote bali katika yote tuwe watu wa kuomba na kushukuru kwa imani ya kupokea kwa jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru Mungu kwa kwa umetutendea mema. Jina lako litukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu ukundi Silo. Leo ni tarehe sita Septemba, mwaka mbili na ishirini na tatu. Rafiki mpendwa Imani inayotenda, imani inayopokea, ni imani ya Ibrahimu, inayotaja ya siokuwako, kana kwamba yame Mungu na atubariki iwe siku njema. Damu ya Yesu Kristo inayonena mema na ikaendelee kutunenea mema kinyume cha mabaya yote. Amen.